Gautiletan eskatilok goratu jaunaren izena Goratu egizue jauna zerutik Gauratu zeru goienetik Gauratu egizue arena ingeru guztiok Goratuaren guri tal de guzti Mutiletan eskatilio, goratu jaunaren izena Goratu egi munduko erregeta herri guztigo, borrutzagie munduko gobernari guztiot, Mutiletan eskatila gueta umeo, Gore txibe jaunaren izena. Mutiletan eskatilo, Gore txiaunaren izena. Haren ospea zer olorren gainetik garai, Garaipene moten deutxo bere herriari. Gore ezpene zor deutxo efedun guztie, Gorea pena iusraeleken bere berea da wan erria Mutiletan eskatillo gora jaunaren hisena